Олексій з руськими військами із Кошем Запорозьким ніс непобідимо свою грізну зброю. Ще один відгук імперіалістичних тенденцій, що про них ми говорили вище. Гетьмани ж, котрі повставали за свободу України проти Росії, для автора горді за несталих знані. Віроломні, хижі, Хитрі та ехинні, вони мутили запорозьким військом і собі погибель вічну заслужили. Фразеологія живцем узята із антимазепенських універсалів Петра І та грамот інших царів, скерованих проти непокірних гетьманів. Після того з похвалою, Віститься про загарбницькі походи мінніха на Крим за цариці Анни, у яких брали участь і українці. За такі заслуги війська запорізькі від монархів милість мають і мати до віку надію плекають. Автор закликає пам'ятати козацькі порядки і описує їх Ідеться про запорозців. Вони безженні, знак влади віддають на раді одному з честю, на раді ж його відбирають. Суд у них скорий і правий за вини, злове коріння і насаджує страх. Велике багатство набуває трудом бездомних, та бідних наділяють добром, любов і милосердя в них повсякденне явище, і Богу на жертву вони освячені в церквах, саме через те праведні люди їх завжди славлять. Портрет певною мірою зідеалізований Марсове поле, книга друга, сторінка 314 Отже маємо політичне мислення. Типове для цієї доби, таке ж, як і в Дідовича та Плиски. Дивно тільки, що це писалося 1784 року, коли Запорозька Січ була знищена, як і автономія України. Автор жив на території Польської держави. Писав свій опус між першим і другим розподілами Польщі, отже, можливо, хотів висловити вірну підданість новому пану. Всі ці приклади, яскраве свідчення, як в українських поетів занепадало державне мислення. Є, однак, один із надзвичайно цікавий для нас вірш, який езопівською мовою вияснює цю ситуацію. Його ввів у власний рукописний збірник 1791-1792 років Іриней Фальківський. Отже, творився він не для публічного оголошення. «Не варто зневажати, пише поет, незручності малі, читай умови сучасного життя в Україні, Інакше виникнуть немалі завади. Хто не переміг у перших боях на війні, той не повністю зберіг свою силу. Відтак у ворога виростає доподоланого гординя і лютий гнів, читай ставлення Росії до України. А що це справді так, свідчить фраза, як цей гордий і лютий ворог Уже всіх противників бажає підкорити. Увіч про замах Росії на світове панування. Отож поет радить. Даремно силу, тож ти будеш викладати, і щоб з рідної землі чужі полки прогнать. Для України це на той час і справді було безперспективно, Можливо, Фальківський знав про місію капеніста в Берлін 1791 і задуми, які плекалися в Новгород-Сіверському патріотичному гуртку. Отже, єдине, що залишається, це мати для поради тверезий розум. Лише він допоможе зламати всі завади. Покладатися треба на Божу помч і на мудрого примір. Тобто воювати за волю України не зброєю, а розумом. Марсве поле, книга друга, сторінка 321. Цей вір саме тому стає нам такий цікавий, що зовсім невдовзі, після написання тих розсудливих слів, Заспіває на всю Україну своєю енеїдою Іван Котляревський. Його моторний паробок спершу гульті пака, а тоді герої козак Еней, поки не трою, про трою як символ України чи Києва, дивись мій роман есе, «Мисленне дерево Київ 1989 Сторінки. 15.35. Перейде серію пригод, пройде навіть пекло, щоб висадитися на новій землі, читай в іншому часі для того, щоб збудувати ясне місто своєї держави. Але Котляревський був частково песиміст, через те козаки яне, замість будувати своє місто, вступають у неймовірну, і безконечно криваву війну із козаками. Таки Турна чи не про Росію йдеться, адже Турн в діалозі Енея з Турном – символ Росії. І цій війні, вважає поет, таки не буде кінця. А може він вістить описом цієї апокаліптичної битви і провіковічний український розброд. Але цією своєю хай трохи песимістичною картиною Іван Котляревський, нібито за порадою Фольківського, не зброєю, а мудрістю розбудив свій народ, відтак той народив свого апостола Тараса Шевченка, який поставив на сторожі його своє слово. Як бачимо, поезія українська переживала різні часи і ступені свого розвитку, сповідувала різні думки. Вона бувала і ясномудра, і часом з обмеженим мисленням, і проречиста, висока і низька, виходила із богоодуховлених мозків, із мозків людей пересічних, а то і недалекоглядних. Але її слово завжди було живим нервом, отже не помиляємося, коли називаємо українську поезію речником українського державотворення. Так воно і справді було. Визвольна війна Богдан Хмельницький Фундатор козацької держави Процес відродження українського державотворення в XVI-17 століттях мав свої етапи і характерні риси. Почався він із самооборони проти татарських нападів, тоді з'явилося козацтво як оружна сила, котра ту самооборону ставила собі за мету організувало і очолювало цю боротьбу українське шляхетство навіть високого коліна князі. Докладно ми оповідаємо про це в етюді давня українська поезія як речник державотворення. Відтак оце з'явлення власної оружної сили, що мала виключно український характер, по-своєму сприяло розвиткові самоусвідомлення народу та й появі державницьких тенденцій. Частіше і частіше українці згадували, що вони прямі нащадки великої київської держави, зрештою, і князі підкреслювали своє тровне споріднення із її володарями. Фатальна Люблінська унія, повстання Криштофа Косинського і свідомі акти Польщі – на розлам між українським поспільством та шляхетством, тимчасово обезголовили українську націю, народ був полишений сам на себе. Але розбуджена його самосвідомість не могла не скерувати українське поспільство до самоорганізації, а отже й творення власних державних форм. Повстання, наливайка та лободи в цьому процесі Мало також вирішальне значення, бо то була перша справді серйозна спроба національно-визвольного повстання. Недаремно ватажка повстання називали «Цар-наливай», до речі, є й драма така в Куліша, а прихильників ідеї національного визволення певний час нарікали «наливайчиками». Зовсім так само – як пізніше мазепинцями, у Вільні в 1600 році вийшла навіть поема невідомого автора «Воскреслий Наливайко». Але те перше повстання було розгромлене, а козаків поставлено поза законом. Відтоді політичну тактику провідники козацтва вирішили змінити. Почався процес самоорганізації в легальних формах, а започаткував його знаменитий Саміло Кішка. З'явилися дві течії у Визвольному Русі, репрезентованому і очоленому казацтвом Реєстрова і Нереєстрова. В радянській історіографії методично прищеплювалася думка, що реєстрові казаки. Вели політику антинародну, а не реєстрові – народну, при цьому резони національно-визвольної боротьби до уваги практично не бралися, а наголос робився на антифеодальних, соціальних двигунах козацького руху, хоч навіть поверховий аналіз актів козацьких змагань першої половини XVII століття, свідчить, що антифеодальна війна, особливо після виходу із визвольної арени значної частини українського шляхетства, мала всі ознаки, передусім національно визвольні. І все-таки основну конструктивну роботу витворення козацької автономії провадили козаки-реєстрові і перші початки козацького державотворення – Належить таки їм. Ось пунктирна лінія такого творення. Самій Локішка відновлює козацтво як організовану, офіційно визнану Українську національну мілітарну силу. Петро Сагайдачний не тільки робить цю силу потужною, а й проголошує альянс. Козацтва, православної церкви та міщанства – при скріпленні власної системи освіти. Наступний етап діяльність і то також визначна Михайла Дорошенка, який був прихильником і продовжувачем політики Сагайдачного, взяв участь у повстанні Жмайла, уклав Куруківську згоду 1625 року, узаконив існування не лише козацького війська, а й козацького землеволодіння, закріпивши за козаками певну територію. Саме Дорошенкові належить честь організації городових полків, що для творення української автономії мало вирішальне значення. Було полків створено шість – Білоцерківський, Київський, Канівський, Корсунський, Переяславський, і Черкаський Коли доєднати до цієї території Землі низового війська То матимемо поважну Щоправда притиснену До Дніпра територію На ній було своє козацьке військо Своя адміністрація Хоч і залежна Від старостинської Польської управа полків Та гетьмана На цій території Панувала єдина Православна віра була своя судова і освітня системи. Отже, маємо всі засновки держави, власне, автономного краю, який уходив у Річ Посполиту. Це все нам треба подати, бо Богдан Хмельницький у першому періоді свого життя до початку Визвольної війни також був прихильником цієї еволюційної течії, тобто його інтереси були тісно пов'язані саме з реєстровим козацтвом. Не реєстровиш, також прагло доступитися прав та свободи реєстрового, а на перепоні з'єднання цих двох національних сил твердо стояла Польща, яка розуміла небезпеку для себе утворення на своїй околиці нового державного тіла, а воно все росло, і зміцнювалося. Посилення польської експансії та й національного гніту було не тільки, на мою думку, результатом анархії та панської сваволі в річі Посполитії, а й видимою реакцією на українське державотворення.